Oi, gente. Hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que horas vocês vão ouvir, gente. Estou quase essa música bom aqui, né, Kemi? Praticamente... <risos> Total. E aí, Camila, botou? Tudo bem. Espero que estejam todos bem, né? Mais uma semana aí começando. Esperamos todos. Quer dizer, semana começou ontem, Camila. Deixa de ser... É, né? É que segunda-feira é o Dia Internacional Para. da Preguiça. Para. <risos> Vamos falar. Gente... Ela é louca. Começou ontem, é louca. Nada, gente. A gente tem que falar que a semana só começa depois que vocês ouvem o nosso podcast. Pronto. É, mandou bem. Isso não está anotado em lugar nenhum. <risos> Ela mandou bem. Mas é isso mesmo. E eu já começo falando de uma figura que eu não gosto, que é Rafinha Bastos. Pois é, o humorista vai comandar um talk show ao vivo no Multishow. É, o programa Rafinha Bastos Show. Oh, que nome criativo, Meu. estreia, né, no dia 17 de abril, às 23h30, e empolgado com o novo Projeto, a apresentadora adiantou alguns detalhes em entrevista ao, ao programa Bastidores. disse ele, tenho muita vontade de trazer uma banda comigo no palco, fizemos três convites e me deixaram muito animado e agora só faltam alguns ajustes, sinto que a TV fechada existe mais liberdade que na TV, perdão, fechada? Existe mais do Verdade para um talk show. Finalmente, eu sinto que vou ter uma plataforma livre. Para a Rafinha, a vantagem de um programa ao vivo é poder falar de temas atuais. É, esse talk show é ao vivo, algo que não existe hoje na TV. E esse é o grande barato. Vamos poder utilizar a interação das pessoas, comentou o rapaz. É, show, Rafinha, basta o show. Vai lá ao aos domingos, sempre às 23h30. Fiquem ligados eu Pode não, ser. tá ligado tá, <risos> é, eu gostava dele no CQC ali no formato, mas também eu acho que agora todo mundo agora quer inventar de humorista fazer talk show, né, vamos ter um overdose disso né? E, e fica chato gente, Ah, fica chato nem sempre as piadas são bacanas nem sempre as interações são, inter... são, são criativas, enfim e a Globo literalmente se faltava alguém do CQC pra Globo pegar pronto, era o Rafinha Bastos, né É, com certeza, eu, eu, não, eu não curto ele não, eu não curto, ah, não, não sei porquê. não, não flui, não flui, vamos ver como é que vai ser isso aí, eu vou ver o primeiro pra meter o pau lógico, mas só, depois não quero ver mais. Ai, ai, e falando aí em canal fechado, né? na terceira edição do Globo de Ouro, Palco Viva, o protagonista vai ser o samba, promete, hein? Amém. Em seis programas inéditos, a história dos 100 anos do gênero musical será celebrada através das interpretações de mais de 80 artistas consagrados e novos nomes da música nacional, apresentando os maiores sucessos dos últimos tempos. As gravações acontecem em abril, neste mês, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A Idrix descola um convite. É, vou lá, gente. <risos> A estreia no vivo está prevista para julho. Kawan Raymond e Thaís Araújo são os novos apresentadores. No palco vivo, homenagens aos sambistas clássicos, encontros especiais entre artistas que marcaram gerações e os de hoje, jovens talentos do samba interpretando sucessos de artistas consagrados e os grandes hits atuais. Muito bom. É, não seria, não podia ser em outro lugar que não Rio de Janeiro, né, gente? Verso o samba, vamos combinar, né? E tomara que eles celebrem todos mesmo, de Martinho da Vila até Dona Ivone Lara, todo mundo, porque essa é a raiz do samba, né? Então, é, tem muita gente favor. aí, né? Então, ser... é, é, é, é mania que o povo, o povo aqui. Ah, fala aí um pagodeiro, fala aí um sambista, as pessoas já não estão conseguindo é, desfocar o negócio, né? separar, né, quem é sambista, gente, a gente tá falando de pagode, a gente tá falando de samba, tá? Porque é, pagode, diferente, né, mas Vamos, vamos raciocinar. Cauã eu não sei, mas a Thais Araújo acho que vai combinar bem aí com, com o tema, com Também, a apresentação. É, não sei como é que é o Cauã apresentando, mas acho que Thais Araújo vai ser bem legal, a Cauã eu não, não sei, só vendo, né, gostaria de ver ao vivo, né, <risos> irei irei, vou, vou catar um convite desses para trazer fotos para vocês, amém, vou, vou atrás, James. não precisa me bater não. <risos> e saindo do, do, do canal vivo, a gente vai para HBO, que reforça o compromisso de produzir conteúdos inovadores e controversos ao destacar as principais questões que afetam e definem a sociedade com a estreia do novo filme original Confirmação, no dia 17 você já abriu às 22 horas em se porque é simultâneo ali com os Estados Unidos o filme estrelado por Kerry Washington vocês não me veem, mas eu estou fazendo corações para Olivia Pope vocês têm que entender que somos um grupo de fãs apaixonados pelo, pelo mundo por Olivia Pope indicada ao Emmy ao Globo de Ouro exatamente por scandal conta com detalhes o turbulento processo que levou à confirmação do juiz Clarence Thomas como membro da Suprema Corte dos Estados Unidos em 91 um momento crucial na história do país, no que diz respeito às políticas de igualdade e de gênero no ambiente de trabalho. Confirmação mostra os bastidores da política em Washington, na época em que o juiz Clarence Thomas foi indicado pelo presidente George W. Bush para ocupar a cadeira que tinha sido de Thurgood Marshall na Suprema Corte do país. Em outubro, durante os últimos dias da, das audiências de confirmação de Thomas, no Comitê Judiciário do Senado, os veículos New e NPR noticiaram que uma, que uma antiga subordinada dele, a professora de direito Anitta Hill, o estava acusando de assédio sexual dez anos antes. A notícia provocou um turbilhão de acontecimentos e tanto Hill como Thomas tiveram que depor sobre a acusação de em um caso que o público pôde acompanhar pela TV. Parece que vai ser bacana, hein, Camila? Muito bom, né? Não, a HBO sempre, sempre... Muito boa, gente. Quem não é assinante ainda, vale a pena. É, sei que tá difícil a vida, a vida tá cara. <risos> mas é, é, uma, é um grande canal. Assim, eu sou apaixonada pela idioma. É, sempre tem conteúdo muito bom mesmo. E é muito tempo, né? É um canal que sempre se renova, sempre tem coisas bacanas e novas pra gente assistir. Sempre. Amém. Continue assim. <música> Pois é, vamos para o segundo bloco Nesse segundo bloco, gente Tem uma entrevista que eu fiz com um cantor Compositor, muito instrumentista Mineiro, holandal Para quem não conhece ele Ele é irmão também do Regério Flauzino, do Jota Quest Do Sideral, que também é músico É um cara bem bacana Eu bati esse papo com ele A gente falou de música, do DVD novo dele De outras cositas mais Ouçam aí, daqui a pouco a gente volta para as cotidianas Gente, tô aqui com o Landau, cantor, compositor, multiinstrumentista, nascido em Alfenas, Minas Gerais, e ele vai bater um papo aqui com a gente hoje, com a galera do podcast Feminino na Telinha. Landau, tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus, um prazer enorme estar aí contigo mais uma vez, Sim. com toda a sua trupe, mandando bala. Sempre juntos. Primeiro eu queria saber um pouquinho de você do seu próximo DVD, aí, Lualdo Landau, né? Que foi gravado em Arraial da Ajuda, no sul da Bahia. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí do que, que a gente pode esperar desse projeto. Puxa, maravilha. Arraial da Ajuda tem sido a minha segunda casa, né? Entre a minha, a minha, a minha parte de, é, cosmopolita, por cosmopolita, né, de São Paulo e tudo. Graças a Deus, arrumei um cantinho aí nesse sul da Bahia, maravilhoso, nessa paisagem fantástica cartão postal do Brasil... e é uma realização... é muito mais do que uma realização... é um sonho mesmo... é porque assim... na verdade é, é uma... é um sonho que eu tinha desde garoto... quando eu conheci a Raial da Ajuda... a primeira vez... eu fiquei encantado com a paisagem... falei... não, cara... eu preciso... eu preciso melhorar esse caso de amor... com essa região... e o Aldo Landau... vem para concretizar isso... eu acredito que... toda a minha energia... com relação ao rock rural... A, uma, a coisa de falar do campo, de onde eu venho, com o contraste cultural ao mesmo tempo de morar na maior cidade do Brasil, com aquele prédio todo, aquela coisa toda do céu cinza, eu consegui levar um pouco dessas, né, eu consegui canalizar esses três momentos do Landau nesse, nesse universo, né, ah, o asfalto da, da cidade grande, o jeito de ser mineiro, de não ter perdido o sotaque, de não ter é, É saído muito do do, do que eu vim para fazer aqui e poder levar para o litoral do Nordeste que é a cultura principal do nosso Brasil acho que eu estou conseguindo canalizar tudo numa numa só É reunindo o Brasil né literalmente eu acho porque assim a gente tem tantas tantas tantas tanta miscigenação né tantas culturas é, peculiares de cada região então eu sempre quis pegar o lado bom de cada de, de cada lado, né? apesar de a gente demora a carreira inteira para chegar nisso. Talvez eu esteja só no comecinho de uma longa jornada de redescobrir o Brasil, né? Talvez seja esse o, esse o primeiro degrau. Landau, além do DVD, quais planos mais aí para 2016? Já tem alguma coisa em mente ou você está focado mesmo no DVD? É, na verdade, estou focado muito nesse, nesse trabalho, porque o Aldo Landau, além, assim, a princípio ele não vai ser só um DVD, né? ele vai ser um doc show, então é um documentário, é, eu tive três convidados especiais fantásticos para essa, essa gravação, foi o Thiago Mineira nos pianos e teclados, o Neto Rockfella fazendo os segundos violões, slides, que é um cara muito do blues, um cara que me levou muito conhecimento, me trouxe muito conhecimento, e o Tony Dava, que é um baterista, percussionista, que toca de um jeito muito diferente. Ele toca em pé com o Mundo no calcanhar e tal. É um jeito muito legal de assistir. E é um baiano. Então eu consegui pegar um paulista, um mineiro e um baiano pra gente conseguir sintetizar todo esse, esse desejo, né? De, de fazer um negócio bem brasileiro mesmo. Todas as músicas são cantadas em português. É, eu regravei Zé Geraldo, Zé Ramalho, Paulinho Pedra Azul, regravei Raul Seixas. São os grandes nomes da música brasileira, em especial os maiores roqueiros rurais do Brasil, que é o Sá Rodrigues Guarabira, Guarabira, o falecido Rodrigues, mas Sá Guarabira, eles estão aí na, na pegada. Eu regravei a primeira canção da estrada, que é uma canção linda. Então eu acredito que conseguimos mostrar esse lado é, roqueiro da roça com mais facilidade. Então estou muito focado, o primeiro clipe sai agora dia 19 de abril, que é o Dia do Índio, A música de trabalho chama-se Guerreiro da Luz. Então a ideia nossa é lançar essa primeira música agora no princípio do segundo semestre, uma segunda, uma segunda leva, né, um segundo clipe já com os documentários todos já prontos, né? E a ideia também no final do ano a gente dá um start maior por conta do do do verão, né, que vai, vai se aproximando. Então a ideia do lugar, ideia do lugar é ganhar, ganhar bastante força o verão. Eu acredito que nós temos aí pelo menos um ano e meio de trabalho árduo, mas que será muito gratificante se Deus quiser. Com certeza tem tudo a ver com o verão realmente, né? Ah, sim. Até assim, apesar de ser um luau, foi gravado do meio do dia às quatro da tarde. <risos> então, assim, é um é um solar do Landau, mas tem um fim de tarde bacana, um sol se pondo, é muito da da Da coisa da, da roguinha de viola, da galera conversando e ouvindo o um som. Então, acho que o princípio maior é isso. E os moldes, essa referência que a gente teve do Luau da MTV, que foi uma referência muito forte, né? principalmente do Raimundos, o do Ira, o da Caixa L. Então, esse, esse formato de, de apresentação, desde quando eu era garoto, adolescente, eu achava fantástico e acho que foram ótimas referências para a gente. Tomara que a gente atenda <risos> que a gente as atenda Acho que Deus quiser. Certeza. Você é um artista que sempre investiu muito na internet, inclusive você foi um dos primeiros, o primeiro aí né, que disponibilizou um DVD todo na íntegra no YouTube. E o que eu queria saber é como você enxerga a importância da internet hoje para os novos artistas, também para os que estão mais independentes. Acho que a gente caminha cada vez mais para isso mesmo, né? Na verdade, quando a internet apareceu de fato para a gente, para os artistas independentes mesmo, era, de certa forma, a única alternativa que a gente tinha. Talvez a gente não imaginasse o tanto de ferramenta que, né, que acabou aparecendo nesse, nesses últimos dez anos, vamos dizer assim. Eu já acompanhava, já era... Né, sempre fui a favor do Napster, tinha o Orkut, tinha aquelas comunidades todas, mas igual hoje, que a gente pode... Né, fazer uma, uma, um posicionamento de publicação usando Facebook, usando Twitter, Instagram e tudo, é tanta informação é, que a gente tem que ficar, né, pelo menos, duas horas por dia ali <risos> se divulgando. O que é muito bom, por um lado, porque a gente tem um controle de onde a gente vai, cada posicionamento a gente consegue saber qual público, que tipo de público que, né, que tem acompanhado, que, que compartilha... Que, Né, isso é muito bom também. Eu acho que só tem a aumentar. Eu não consigo ver outra, outra, outro caminho. Porque ainda assim, os investimentos com rádio são enormes. Já está na televisão. A gente precisava que está bombando o rádio. Então hoje, talvez se você tem um clipe bacana, se você tem uma identidade visual muito bem definida do seu trabalho, talvez a gente consiga pular algumas etapas. Não que isso seja... É, uma, uma briga, ou você faz assim, ou faz as Acho tudo tem que andar no momento certo, né? A música certa, o público certo, com a imagem certa, captada de um jeito certo. Eu acho que o um público certo, ele vem com mais facilidade. Não que seja... Não, não, facilidade não quer dizer rapidez, né? Porque Sim. a gente fica a carreira inteira tentando montar um público, né? Verdade. A gente tem um perfil, dessa, a gente tem um perfil de como é que eu quero para os meus 20 anos, né? Ah, eu sei que tem um barzinho que cabe 80 pessoas lá em Manaus. Tá, é. Então vamos lá em Manaus, mostrar essas 80 pessoas. Como é que é isso? Gente, 20 em 20, de 100 em 100, até chegar no. Até chegar nos 10 mil aí. Verdade. É, tem que ser, é legal o trabalhinho ser feito. Há muito tempo que eu faço essas, essas coisas de né, 17 anos, botando o nas costas e indo, indo em turmano e tocar com bandas locais, né? Então é uma, vai ser uma tarefa que talvez pro resto da vida, se for assim, já está bom demais. <risos> certeza. Cê, e com essas facilidades todas, você, você consegue enxergar que está mais fácil ser músico independente no Brasil hoje ou você acha que não? Que as mesmo que a gente continua, ainda tem um caminho longo aí pela frente. Não, acho que tem um caminho longo. Acho que a facilidade de se divulgar, ela, ela, ela talvez esteja um pouco mais fácil do que a gente... Não, está bem mais fácil do que antigamente. Mas não quer dizer que você vai sair da estrada. Não tem como você administrar uma carreira sem fazer show. É muito difícil. Mesmo que você fique o dia inteiro na internet, o calor, a vontade, né, a vontade que o artista tem de ver o público conhecendo seu trabalho, de te acompanhar, é, isso não pode acabar. O artista, quando ele não faz show, talvez ele não tenha esse feedback da real, da pessoa que acaba o show ela quer comprar um CD, ela quer um pendrive, ou ela quer um DVD, né, ela uhum. quer saber mais, ela quer seguir em todas as redes, então tem essa essa talvez isso não é tão fácil, né, fazer show exige, tem um custo a gente tem que levantar patrocínio tem que pedir ajuda sempre né, não, a gente não consegue fazer no Brasil um show é, a custo zero não tem jeito, é Muito difícil, é. depende de muito. Transporte, gasolina, nesse valor. Instrumento musical, cima mundo dólar, o dólar caro pra caramba, né? O combustível é muito caro. A gente não vive um momento político muito favorável também. Então não tá tão fácil de, de, de manter uma carreira se você não for pra estrada todo fim de semana. É muito difícil. Então, desse lado, né? A gente Sim. tem que ir pra estrada e tal. Mas é bom demais, é prazeroso, é legal você escutar com seus amigos ou tocar com uma banda que te admira, que te acompanha no, né, no YouTube e vê seus vídeos. Cara, pô, você aqui na minha rua, você é um ídolo. <risos> <risos> Nós vamos, né? Pô, cara, você na minha casa, você é um ídolo. É bom demais. Eu vou na sua casa. É bom demais. Você já disse até em uma das suas músicas a seguinte frase. Eu sou assim, na contramão da velha estrada da fama. Aí eu te pergunto, você nunca é. desejou ser famoso ou sim e por quê não eu, eu na verdade eu, eu acredito que é, a gente tem que estar constantemente querendo ser conhecido mas para as pessoas certas as pessoas aquela aquela galera seguidora sabe sim cara eu tenho seus discos, que te acompanho desde quando você começou e tal então a velha estrada da fama é à contramão das, das mídias na contramão da Da, aquela coisa de torcer para o time mais fraco, sabe? Sim. Você sempre torce para aquela pessoa, para ela se dar bem, para ela insistir naquilo que ela faz e tal. Essa música especial, chama-se A Velha Estrada da Fama, ela tem um duplo sentido, porque aqui em Alfenas, no sul de Minas, é, do lado de Alfenas tem uma cidade chamada Fama. Uhum. E o mais legal de você chegar nessa cidade, que é um paraíso também, a beira da represa, um lugar lindo, é pela velha Estrada da Fama. Então tem isso também, da cidade de fama. A velha estrada da cidade da fama... E no sentido da, da velha... Na contramão da fama... Não no sentido de não ficar famoso... Mas os caminhos que todas as pessoas per percorrem... Então assim... Uhum. A gente fala... Não, a moda agora... É, é, é o cabelo... Montar uma barbearia... E é tocar folk... <risos> aí você monta esse visual... Porque a moda agora é essa... Não... Né, não é por isso... Né? tipo Aí daqui dois anos... Não, a moda agora... É, sei lá, usar cabelo comprido, voltar a calça boca de esquino, porque é a tendência da moda e do som, porque tem uma banda nos Estados Unidos fazendo um som assim. Aí você vai, troca seu set todo de guitarra, para de usar aquelas roupas que você usava para usar. aí a seguia as tendências do momento. Isso é muito chato. Eu não gosto disso. Muito da cultura pop, da rama atual, é muito dentro da modinha. E... Eu sou sempre do contra. <risos> sempre acho que tem que ser isso. Eu estou usando a mesma calça, a mesma bota, o mesmo chapéu, a mesma barba, e fica nisso, né? já e vai insistindo, civilizando se o seu público e tal. Então, mas é uma posição, um posicionamento também é, que cada um tem... Cada um pensa nisso. Quando a gente é mais novo, a gente é mais flexível até. Sim. É, porque você, você fica ouvindo uma... ó oh, Tem que fazer uma música assim, que tem um refrão assim, a música não pode ter mais que 3 minutos, senão não vai tocar no rádio. Se no primeiro minuto da música não, não tiver o refrão, o povo não vai gostar, o cara da rádio não vai tocar. Mas você for ficar seguindo isso o tempo todo, é, eu acho que te, te, te mais te poda do que te abre os horizontes. Com certeza. Isso a, a minha carreira inteira, e nem por isso eu abandonei os pubs, sabe? Sempre toquei em lugar pequeno, nunca tive isso. Mas minha carreira sempre foi feita assim. E talvez ela seja assim sempre. E a gente trabalha para que não, para que né para as coisas aconteçam, mas seguir a tendência do momento, é, é, talvez não seja, talvez não te coloque tão versátil. Pode, Certeza. Né, você vai deixar de arriscar uma coisa que pode ser inovadora, pode né, se boicota muito facilmente quando isso acontece. Aí eu não gosto muito dessas posturas, não. Mas, existe mu mas tem muita gente talentosa, é, que está. Vecente, tem uma cena foca Não que esteja agredindo as pessoas Que resolveram fazer foca agora, não Tem uma cena, em São Paulo muito forte Da música foca, há muito tempo Há muito tempo, bandas de 10 anos 15 anos, quando eu fiz o DVD é, O DVD não, quando eu fiz um documentário Rock Rural de Cabo Rabo, Eu já citava essas pessoas Isso foi em 2010 eu Entrevistei um monte de banda Verdade. legal Um monte de gente bacana e tal Mas a modinha pode, né tá esse, Tem esses problemas, uhum. né assim como veio o Emo e tal, os movimentos me preocupam um pouco, porque tem muita muita gente talentosa que pode até acrescentar mais elementos né, no meio desse caldeirão todo e não ser tão da moda assim, né? Então é, é, é, mas é muito do Brasil, é muito da cultura pop, e isso não, não, não me pega tanto, né? Não gosto muito disso, não. Falando em fama, você tem dois irmãos famosos, né? O Rogério, do Jota, e o Sideral. O Rogério, o país é. inteiro conhece, o Sideral também, talvez em menores proporções ali. Eu queria saber se esse fato alguma vez já dificultou a sua carreira. Não, não, isso não. No começo, no comecinho, é, onde, quando a gente está ali no primeiro disco, não sabe para que lado que vai ainda, né? Não está definir de 100% o estilo, é muito difícil, quando você faz o primeiro álbum, até o segundo álbum, você ainda tem um pouco de várias referências ali, tem esse ponto comercial, né, também, você tenta ali naquelas 10 músicas ter, ah, porque tem que ter uma baladinha, ah, porque tem que ter uma... uma com essa batidinha eletrônica, ah, porque tem que ter uma outra música, assim, um piano e voz e tal, pra você tentar ir agradando todo mundo e tudo, aquilo me incomodava muito porque eles estavam numa crise da onda, né, num momento muito bom da música brasileira, muita banda, muita gente fazendo coisas e tal. Uhum. Então, em alguns momentos eu me sentia cobrado por isso. Mas nem por isso eu deixei de, de usar esse chapelão, de continuar com esse sotaque, né, assim. Então, eu acho que me atrapalhou, eu acabei usando isso a meu favor. Pra não deixar que atrapalhasse tanto. <risos> é, acho que é isso. <risos> E teria chance aí de a gente ver os três irmãos juntos num projeto um dia, quem sabe? Eu acho que sim. Recentemente a gente fez um show juntos, foi bem legal. Eu acho que tem sim, acho que tudo, tudo pode acontecer. A gente vive um momento muito, muito, muito bom da música, apesar de todas as dificuldades do país, a falta de grana, os shows já não estão. né? É difícil identificar no numa... ar numa constante de de, de público grande de, de grandes orçamentos de cachês altos e tal mas tem muita gente produzindo coisas muito legais mas muita gente mesmo ao, ao mesmo passo que a gente consegue tocar junto com várias bandas unir com mais duas três bandas e fazer um, um festival juntos e tal a hora é essa tá muito propício para isso tá e aqui. tem que se unir mais tem que andar mais junto Mas é possível sim, com certeza. E falando um pouquinho das políticas públicas aí voltadas para cultura, né? A gente volta e meia tem umas polêmicas aí com a Lei Rouanet. Eu queria saber o que, que você acha desse, desse incentivo, se você acha que falta incentivo de verdade do governo nessa área, se você acha, acredita que realmente às vezes é mal distribuído esse tipo de recurso. Com certeza. Eu acho sim, eu tenho, tenho total convicção de que é muito mal redigido esse projeto. Eu acho que é, o artista independente, o fato de ele não ter gravador, não ter investidor, é ele que tem que ser. Né, a, a gente, nós somos os maiores, é, a gente precisa mais do que todo mundo. O artista já é consagrado, tem aí projetos de milhões e tal, tudo bem que a empresa que vai repassar, né, ela prefere muito mais pegar 4 milhões e dar na mão de um figurão do que dar 40 mil para um cara que é conhecido numa determinada região só. Eu acho isso errado. Eu acho que é necessário redigir um novo projeto para que a, a classe mais baixa possa ter o alcance né, do seu tamanho. tamanho que é. Eu sou um artista regional, eu sou um artista nacional, mas eu viajo muito o Brasil todo, toda semana, mas só pouca gente. Sim. Mas então qual empresa que teria uma, uma situação parecida com a minha? Vamos estudar. E, essa, e com esse projeto a gente consegue aprovar, seja um projeto bem pequeno, um projeto para. Tipo um projeto para 40 shows, por exemplo. Bacana. De voz e violão para poucas pessoas numa região carente. Então, lindo, perfeito, não tem que comprar ingresso. E é isso aí, um projeto desse tamanho. É um centésimo abaixo de um valor desse que eu te falei. É um projeto, <risos> né? Um projeto de, mil, de 40 mil reais, né? Pra você fazer 20 shows no Brasil todo, região carente, assim como a turma Moreira Lima fez. Eu acho que, eu acho que o projeto de iniciativa A Cultura é para quem, quem também está assistindo, né? Sim. Para quem está assistindo, que também não tem é, tanto acesso à cultura, sim. Talvez uma pessoa que nunca viu um show numa praça pública. Verdade. Sabe essas coisas? Eu acho que a lei de incentivo à cultura não é pro artista, é pro público. Nesse caso, eu acho, eu acho fantástico. Agora, essa coisa travada, aí não tem problema se é um artista grande, né? Que tem lá 4 milhões para tocar em região carente. Mas não. Muitas vezes ele vai tocar em lugar chique, cobrando ingresso e ainda xingando a plateia aí é, aí é feio de ver né e aí é demais aí não tá né? certo com eu certeza. acho que a gente tem que re, né tem que conversar isso aí não pode cobrar ingresso tem que ser para né shows ao livre, para criança que né criança carente pessoas que não têm condição de assistir a um show um espetáculo né assim como é desses grandes artistas com telão, com iluminação com né com a coisa toda eu acho que tem que ser repensado isso e logo Porque Sim. virou uma ação muito política isso. Hoje você ter um projeto de lei de incentivo também te faz ser pró-governo. É, ainda eu tem também Eu também sou contra o contra o programa, o governo atual. Então eu não vou fazer projeto de lei de incentivo para ter que falar bem do no Ministério da Cultura. Não, mas o Ministério da Cultura é, é, é obrigação da cultura para o país. Assim, agora, depois de, de 20 anos que vocês aprovaram o negócio e fizeram tanta coisa errada... Também não sei se eu quero mais, entendeu? Então Tente. eu não sei, eu fico, é necessário a gente conversar mais, é necessário pensar mais sobre isso, mas né, quando a gente começa no rótulo, que você quer viver de música e tal, você é sempre do contra. né? Mas seus argumentos têm que ser muito, muito bons, né? E muito, uhum. né? Muito variado com o que você quer realmente dizer, né, seus argumentos tem que estar... Por que eu sou do contra? Ah, eu tenho uma opinião formada assim, eu sou do contra assim, por causa disso, disso e disso. Verdade. Né? Se isso aqui me dourar, daqui dois anos eu vou e, e de repente eu repenso e peço desculpa <risos> <risos> <risos> <risos> pra, pra, né? a quem eu ofendi e tal, porque a gente é humano, pode errar, pode caber e tal, mas na, no, no atual momento por exemplo, fica muito feio, porque tem uns perseguidores também. Ah, Fulano ficou aí, ó, 15 anos fazendo turnê internacional, mamando na fita do governo aí, é, fazendo turnê, turnê gringa financeira, é, pago com dinheiro do Ministério da Cultura, e agora tá aí, ó, xingando o governo atual. Rapazes, é, né? Fica feio, né? É, né? <risos> e tem muito também disso. Então, é. bicho, antes para evitar a confusão, bicho, vai no seu amigo que é no supermercado, pede um patrocínio pra ele, né? vai no seu amigo, né, atravessa a rua, vai lá numa loja de imóveis, pede um apoio, né, atravessa, né, vai na cidade vizinha, tem lá uma, uma fábrica de macarrão, vai lá e pede, uma, um, né, eu acho que é muito mais real, né, muito mais, é, digamos, até, até mais humilde, né, Sim. <risos> é mais humilde, <risos> que aí também é um, um, um contato direto e tal. E não é sonhador, não, cara. É, são pessoas que, de repente, você que no seu trabalho e você nem sabe. As pessoas estão mais perto de você. Quando a gente sai na cidade pequena, muita gente fala, ah, sai da minha cidade. Lá, não... Eu lá ficava tocando nos berlinhos, o povo ficava de costa pra mim, olhando pra rua. Então, isso sempre vai acontecer. Mas sempre <risos> vai ter ali uma galerinha que vai te, sabe, que vai te abraçar, que vai te acolher, que, que vai te aplaudir, que vai... Te botar pra cima quando aconteceu uma coisa extra musical. Toda certeza. Né? Então é, é, é sempre pra cima, é sempre, sempre no astral. A gente é do conta porque o rock and roll fez a gente ser do conta. Você ser um cara fora da lei, né? O ah, rock and roll tem essas coisas. É, a gente vai viver da música à base de muito preconceito, sim. Ah, se você não tocar no sertanejo, você não vai ganhar dinheiro. Ah, se você não tocar no sei você não vai. Ah, você põe chapéu, não tá com sertaneja. Ah, você fala assim, assado, assim, não faz. Então sempre vai ter a turminha, né? Do contra do contra. É, Tem isso também. Então é, é, mas, mas a política ela é assim, ela é assim. Eu não, por isso que eu, eu sou músico, não sou político. Né? Que coisa é, boa, boa, né? Coisa boa. No, no atual momento, então. Eu sou funcionário público, eu trabalho pro público, eu não trabalho para ser eleito é, é engraçado isso Você é a voz por trás de trilhas sonoras conhecidas aí como Lata Velha, Buraco Quebra e Mola, Bones. Eu Isso. queria saber como essas é. músicas vieram. Se foi meio, foi encomenda realmente para o quadro, para a série ou se não, se encaixou depois no quadro. Foram, foram encomendas. Não, Lata Velha, Lata Velha e Bones foram encomenda. Buraco Quebra Mola não, a música existia um ano depois a gente conseguiu colocá-la no, no Carga Pesada, né? Na edição de 2004. Dois anos. Dois anos depois que da gravação original. E foi mais bônus e... Lá também foi uma encomenda 100%. Inclusive Sim. agora, em junho, vai completar 10 anos. Bônus eu, eu fazia pro SBT, na época, eu fazia a, a vinheta, a chamada do programa. Uhum. Com o riff da música e tal. Aí, através de um contato lá dentro da TV e perguntaram, cara, por que, que você não faz uma música? Vamos pegar os dizeres aí, vamos assistir alguns episódios, pegar algumas frases, fazer umas colagens e a gente faz uma música que manda para o pessoal. Às vezes eles vão, né não vão ter nada numa vinheta exclusiva, então a gente tudo fiz, e aí eles aprovaram, e tal foi, foi lá durante duas temporadas, 2008 e 2009. Depois eu as coloquei em um disco de um alter eco, chamado Washington, da o Buffalo, Então isso desde 2009, bem bacana, bem pauleira, para os rocão pesado aí, eles vão, vão gostar. Mas eu sou muito da publicidade, eu gosto muito dessas coisas, jingles, trilhas comerciais, eu sou muito desse, desse, desse universo. E a trilha sonora então, tem ainda muita, tem muita força tem também, muita né? Tem muita sujeira nisso também, tem muita coisa errada, uhum. né, politicamente errada nessas... Na, nas coisas da publicidade Então a gente tem que estar sempre Triblando e, né, e, e, e tentando fazer coisas Cada vez melhores no, no, né, Mais saudáveis com, com pessoas mais Mais sérias também Porque tem muito publicitário Muito difícil de lidar também uhum. Muito envolvido com, com Com política Mafiosos mesmo Então tem uma turma muito Muito difícil de lidar né? Não é fácil não É, não, não é fácil. A gente já estava até falando um pouquinho antes, né? Já entrou aí um pouco na política, mas eu queria saber de você para terminar, para fechar. O que que? Como você avalia esse nosso momento complicadíssimo aí do país? Se você vê esperança para gente? Não sempre, sempre. Acredito no Brasil sempre é necessário uma reforma política sim, rápida, eficiente, né? É, e eu acho que a gente vai lembrar muito disso no futuro próximo é, eu estou chegando quase aos 40 anos eu vi com Collor, vi né Itamar Franco vi a gente virar direto, vi todas essas coisas então eu eu eu vi muita coisa bacana e tal inclusive ontem estava vendo uma reprise muito legal na televisão e a, a gente aprendeu muito assim eu acredito que daqui 20 anos quando vou lá uma uma retrospectiva disso que está acontecendo agora... eu tenho certeza que... É, pô, eu vivi aquilo, cara... foi isso mesmo que aconteceu... os caras subiram lá na, na marquise do Congresso... cara... nossa, eu lembro, eu estava lá e tal... então talvez, por mais que a gente sofra agora... vai ser de grande aprendizado... talvez seja um... para essa turma, essa galera aí... de 20 anos, que estava tomando pancada... aqui em frente à minha casa... na, na, na, na PUC aqui de, de São Paulo ele tomou borrachada da polícia aqui ó anteontem então assim eu nunca vão esquecer isso eu tava ouvindo aqui ouvi tudo a baleada então é muito muito é, dói mas vai ser de grande aprendizado tanto para quem defende a tua polícia quanto para quem quanto para quem discorda né tal que é o nosso caso né eu acho que a política brasileira nunca vai estar 100%. É um tipo de eu ser roqueiro isso é do contra e tal, porque a gente vota e cobra. É necessário que tenha essa postura, entendeu? Te apanha todo dia para dar imposto, apanha todo dia. Pô, um exemplo simples né, da, da, da política atual. Nós temos uma banda de viagem de van. Subiu a gasolina? Sobe tudo. Sobe o pedágio, sobe o táxi, sobe o ônibus, sobe e o motorista da vó, vai aumentar o preço da van E aí você vai falar quanto... Contra... Importante, o cara não vai aumentar seu cachê. Ah. porque não? Porque lá, o cara vai, você vai no bar, aumentou a caipirinha, gato, porque aumentou o limão. <risos> limão. Aumentou o limão, aumentou o gelo, aumentou vodka, mas o cachê da lona não aumenta. Então tem, tem isso, fica truncado. Aumentou uma coisinha, ferrou todo o resto. Verdade. Mas eu acredito sim, eu acredito que o Brasil é um país do futuro, sim, sempre, sempre vai ser. Nós somos muito jovens, né? Sim. Muito jovens. São 500 e... 500 e quantos anos? 500 e pouquinhos aí. <risos> 500 e pouquinhos. Mas enfim, somos pouco. novos mesmo. <risos> Perto de é, Europa e tudo mais. Somos novos. acho que a gente tem... É, eu acho que tem muito o que aprender mesmo. É, só apoiando. Só apoiando para poder... Votar direito e tal. Porque 100% de honestidade, cara... Né? Um exemplo básico, né? Por exemplo, aí... Em Arraial da Jura, aí na Bahia... Né? um caso de corrupção antes do Brasil ser Brasil. Né? Cabral Sim. mandou uma carta para o Peruaz de Caminha pedindo para construir um, um deck de segurança, um dique de segurança. Já tava lá o Recife, todo pronto, natural. Então, assim, isso não vai mudar, não. Bicho. não é, gosta. já vem lá de trás. Isso, isso é verdade, isso é real. Você sabia disso? É real, não, não sabia. Meu é, o cara, céu. lá o Onde tem um entroncamento lá do rio Bulan aí com a, com a passarela do álcool lá em Porto Seguro, é, é isso aí. Eu queria o farol lá, mas o, o, já existia. Subiram só o Murinho, mas para botar o farol, mas o, o, o Recife já existia. Aí tu imagina a carta, né? O repuso do Vasco usando um deck já estava lá, tudo pronto. Manda dinheiro, aí mandava dinheiro tava estava lá. Bonitão. Você ah, já começou errado, né? Vai é, demorar muito pra acertar. Vai demorar, vai. Infelizmente. <risos> é, é. Antes, antes de é, antes eu te liberar, tem uma sessão de, tipo, rapidinhas aqui. Eu vou dizer uma coisa ou outra é. e você escolhe. Tá bom. Doce ou fritura? Fritura. Destino ou livre-arbítrio? Destino. Cama ou mesa? Cama. Rock ou country? Rock. Amor ou amizade? Amizade. Matemática ou português? Português. É, né? Matemática tá difícil. <risos> Acho que 1% é a responder matemática. É isso, Lantz. Brigadíssima, viu? é ah, isso. Ah, obrigado. Valeu demais. Obrigada. Muito obrigado. Você é sempre bom demais, o astral aí. Muito bom. Sim. Quando, bom, quando bom. for ao ar, eu te mando pra você compartilhar com a sua tá. galera. Agora você acostumou com as cotidianas Tá, ok Cotidianas da Drinks agora Muita coisa Mas eu vou destacar aqui Capão América, Guerra Civil MTV Movie Awards 2016 Manto e Adaga Pois é Série de heróis da Marvel Mais uma Pra gente perder todo o nosso tempo em casa Wolverine 3 Ator de Narcos Escalado para interpretar o vilão do filme Mais veloz e mais Velozes e Furiosos, gente, eles continuam, eles não param, a gente vai Velozes e Furiosos, 578, porque esse já é o 8, né, gente? E muito mais coisa aí, oh. Oi, gente, mais um Cotidianas da Drix, cheio de coisas para vocês. Eu já começo com o lindo Chris Martin. Ele seleciona suas músicas preferidas no comando do TVZ. O vocalista do Coldplay apresenta o programa no dia 12 de abril. Gente, hoje, 19 horas. Se vocês ainda estiverem tiv ouvindo antes, bacana. Se não, vai depois no site do TVZ E dá uma olhada no review, tá? É, o vocalista do Coldplay seleciona suas músicas preferidas e confere recentes sucessos nacionais em formato inédito. Pela primeira vez na história, o TVZ recebe um astro internacional para comandar a atração. A banda eh, estava em turnê pelo Brasil e se apresentou nesse domingo, né, dia 10, no Rio de Janeiro, aqui no Rio. Nesse novo formato de apresentação desde o ano passado, o TVZ já recebeu artistas como Anitta, Preta Gil, Tiaguinho, Sorriso Maroto, Projota, Henrique Diogo, entre outros. Só para lembrar, é hoje, 12 de abril, às 19h, no Multishow, ok? Capitão América, Guerra Civil. Saíram as primeiras reações da crítica ao filme da Marvel. É, a Marvel realizou, na noite da última sexta, 8 de abril, a primeira exibição do filme Capitão América Guerra Civil para a imprensa americana e alguns críticos deixaram suas impressões iniciais da produção através do Twitter. As críticas completas só podem ser publicadas em sites, jornais e periódicos em data próxima ao lançamento do filme, que estreia no dia 5 de maio lá nos Estados Unidos. Mas isso não impediu jornalistas e especialistas da área de comentarem sobre o longa. Os comentários são, em sua grande maioria, bem positivos. Os críticos destacam cenas de ação incríveis, uma participação maior do que esperada do Homem-Aranha, além de elogios para os novos atores do universo Marvel que interpretam o herói Aracnídeo e o Pantera Negra. A gente separou um aqui de David Farate, da Birth Movies Death, que fala o seguinte. Primeiro de tudo, finalmente temos o Homem-Aranha perfeito e o melhor Peter Parker. Segundo, o Pantera Negra é incrível. Bozeman o interpreta de forma real e cheio de raiva. É o personagem mais sério do filme. O filme tem uma escala maior que o Soldado Invernal, mas é muito mais pessoal. Os riscos são incrivelmente emocionais. Você só é, vê 1% da luta no aeroporto, nos trailers. A ação é incrível. Há uma luta em uma escada que se transforma em uma perseguição que vai ficar para a história do cinema. Por fim, A última luta entre Steve e Tony é diferente de tudo que você já viu em um filme da Marvel. Os dois estão corretos e você só quer que eles parem de brigar. É um golpe emocional. Uma última coisa. Esse filme serve como um repúdio a Batman vs Superman. Um contra-ataque devastador. Diz, finalizou Devin Farate. Esperemos então para ver quais são as nossas interpretações do filme por aqui. A série infantil do Gloob, troca elenco, crescidinho na sétima temporada. No ar desde 2012, no canal Gloob, Detetives do Prédio Azul surgiu renovada em sua sétima temporada, que começou lá na segunda-feira, dia 4. A começar pelo elenco, que ficará, ficou mais jovem, para que as histórias infantis continuem compatíveis com a faixa etária dos personagens e do público. Saem Caio Maniete, o Tom Cauê Campos Capim, de 16 e 14 anos respectivamente, e chegam Pedro Henrique Smota, Mota, Pipo, de nove anos, e Anderson Lima, Bento, de onze. Outra novidade é que os episódios terão o dobro do tempo, trinta minutos. As crianças cresceram muito, ficaram bem grandes, então houve uma necessidade de mudar o elenco. Estudamos muito o assunto e decidimos não trocar apenas os atores, os atores. Achamos mais interessante, mais honesto de nossa parte, trocar também os personagens", explicou André Pelens, diretor da série. Na história, três crianças são amigos inseparáveis que moram em um prédio azul e desvendam o um mistério a cada episódio. Vale a pena, viu? E vem chegando aí, a gente já falou dele aqui no Feminino na telinha, mas só relembrando, né? É Tomorrowland Brasil 2016 ao vivo na TV no Multishow. Ele transmite o canal transmite o festival de música eletrônica nos dias 21, 22 e 23 de abril a partir das 19 horas direto de Tui e São Paulo. Anotem nas agendas. Tomorrowland É, vem chegando e o Multishow divulga em primeira mão como será a transmissão ao vivo do evento. Você ficará por dentro de tudo que acontece em um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo sem sair de casa, pela TV e também pela web, no site do Multishow. Entre os artistas confirmados na transmissão, a gente já falou, tem David Guetta, Locke, Alesso, uh, Van Buren, Afrojack, Afrojack, perdão, e muitos mais. No Multishow é o seguinte... Na NET, canais 42 e 542. Sky, canais 42 e 242. Claro TV, canais 42 e 542. Via Cabo, canais 42 e 442. GVT, canal 42. Vivo TV, canais 42 e 342. Oi TV, canais 42 e 542. E CTBC, canal 342 não percam. MTV Movie Awards 2016 já foi, gente, é, realizado na noite desse sábado, dia 9 de abril, celebrando vitória de Star Wars, O Despertar da Força, Deadpool, Chris Pratt e Charlize Theron. Pela primeira vez em nove anos, o evento foi gravado e não foi exibido ao vivo. Quem viu, uh, viu agora na MTV domingo. Às 20:30, se não me engano, que passou. Bom, vamos aos vencedores. Filme do Ano, Star Wars, O Despertar da Força. História Real, Straight Out Compton, A História do NWA. Documentário, Amy, Atuação Feminina, Charlize Theron, Em Mad Max, Estrada da Fúria. Atuação Masculina, Leonardo DiCaprio, O Regresso. Revelação, Daisy -Rid Ridley. Star Wars, O Despertar da Força. Atuação em comédia, Ryan Reynolds, Deadpool. Acho que foi super merecedor, né? Ele tá muito bem. Atuação em ação, Chris Pratt, Ju Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros. Melhor herói, Jennifer Lawrence, Jogos Vorazes, A Esperança, O Final, Amém. Melhor vilão, Adam Driver, Star Wars, O Despertar da Força. Melhor atuação virtual, Amy Poehler, não sei se falei certinho de Divertidamente, Melhor Elenco, A, escola, a Escolha Perfeita 2, Melhor Beijo, re, é, Rebel Wilson e Adam Devine, da Escolha Perfeita 2, Melhor Luta, Deadpool, de Ryan Reynolds, com Ajax. Jax, é, enfim, merecedores principalmente, o, o Deadpool foi bem legal. Bella Thorne e Ashley Tisdale vão estrelar novas séries. O canal Freeform anunciou a produção de duas novas séries protagonizadas por ex-estrelinhas do Disney Channel, Bella Thorne, série no ritmo, e Ashley Tisdale, franquia High School Musical. A revelação foi feita durante uma entrevista coletiva que apresentou os novos projetos do canal, evento conhecido no jargão televisivo como Upfront. Famous in Love vai trazer Thorne como uma jovem universitária que passa num teste de elenco para estrelar um grande blockbuster de Hollywood e passa a conviver com a fama. Além de sua vida virar um circo midiático, ela precisa lidar com o interesse que desperta nos dois protagonistas de seu filme. A série é baseada no romance homônimo de Rebecca Surly e está sendo desenvolvida por Marlene King, criadora de Pretty Little Lears. Já a atração de Tisdale será um spin-off centrado em sua personagem da série Young and Hungry, mas não há maiores informações sobre a trama. Criada por, em 2014 por David Holden, roteirista de No Ritmo, Young and Hungry gira em torno de uma blogueira que vira personal chefe de um jovem empreendedor do mercado de tecnologia. Disney apareceu duas vezes na série como Logan, uma colunista de revista que se apaixona pela protagonista vivida por Emily Osment. As duas produções ainda não têm previsão de estreia, então vão ficar de olho. Novos heróis da Marvel, pois é, Manto e Adaga, mais uma série, gente, o canal Pago Americano Freeform anunciou a produção de sua primeira série da Marvel, uma adaptação dos quadrinhos dos heróis Manto e Adaga, a revelação foi feita durante uma entrevista coletiva que apresentou os novos projetos do canal, como a gente já falou na notícia atrás, Upfront. Manto e Adaga foram criadas por Bill Mantlo e Ed Hennigan em 1982. Seus quadrinhos contam a história de dois adolescentes apaixonados que, após fugirem de casa, são capturados por traficantes e viram cobaias de uma nova droga, desenvolvendo superpoderes. O rapaz negro, Tyrone, passa a controlar a escuridão enquanto a garota branca, Tandy, ganha poderes relacionados à luz. Os dois decidem lutar contra o tráfico e assumem a identidade de Manto e Adaga. Curiosamente, a adaptação de Manto e Adaga estava entre as primeiras produções consideradas pela Marvel para entrar no mercado das séries. Isso lá em 2010, quando o estúdio também cogitava dar uma atração televisiva para Hulk. Mas não é de estranhar que o projeto surge agora no Freeform, uma vez que o canal faz parte do conglomerado Disney, dono da Marvel. Vamos esperar, tá? Medici Masters of Florence é renovada antes da sua estreia. O canal Rai da Itália já encomendou a produção da segunda temporada de Medici Masters of Florence. Será criada por Frank Sputnik de Arquivo X, e Nicolas Maia, de Roudini. O anúncio foi feito durante a MIPTV, feira de audiovisual, na qual foi exibido o primeiro episódio da série. O número de episódios encomendados ainda não foi divulgado, mas as filmagens terão início no primeiro trimestre de 2017. A história apresenta a, tra a trajetória da família Medici durante a Renascença Italiana. Inicialmente formada por mercadores, a família se tornou uma das mais poderosas de sua época, determinando o destino da economia e promovendo uma relação cultural. No caminho, colecionou inimigos. Dustin Hoffman interpreta Giovanni de Medici, o patriarca da família que fundou o Banco de Medici, muito utilizado pela Igreja Católica. Um de seus filhos é Cosimo, Richard Maiden, de Game of Thrones, que utilizou sua fortuna para controlar a política e patrocinar a ciência e as artes, beneficiando nomes como Botticelli, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Vai ser bacana, hein, gente? Vamos é, esperar aí. Falado em inglês, a série tem oito episódios produzidos para sua primeira temporada com orçamento de 3 milhões de dólares cada um. A estreia está prevista para o segundo semestre desse ano pelo Canal Rai da Itália. Ainda não existem informações sobre quais canais internacionais adquiriram os direitos de exibição. Aguardemos. E, domingo, GNT Fashion estreou nova temporada no GNT. E ano novo, temporada nova, né? Vem por aí o quê? No horóscopo chinês, o ano de 2016 é o ano do macaco e simboliza um período dinâmico, com mudanças, espaços para o uso de muita criatividade e usar de bom humor. Será que já estamos conferindo esses aspectos na vida e na moda? Pois é, o GNT chega para falar disso. No primeiro episódio, que rolou domingo agora, a editora de moda Lilian. Patti investigou tudo sobre esse mood com o ator Juliano Casaré, que é do signo do macaco e está brilhando em 2016 em novelas e no cinema. Mônica Martelli, outra nativa do macaco na astrologia chinesa, abriu o closet para falar de suas peças mais queridas e também de seus arrependimentos fashion. E já que o assunto é macaco e moda, não podemos esquecer os micos fashion, quais são os mais inesquecíveis, os mais divertidos e os imperdoáveis. O repórter Caio Braz Vai às ruas para mostrar o que é de melhor e pior no tema. Isso foi o programa que rolou no domingo. Então, nessa semana, tem review. Por favor, acessem o site da GNT, porque está valendo. O Lilian Patti vem sempre muito bem no comando de GNT Fashion. É sempre agora, né? Dia e horários novos. Domingos, às 22:30, h 30 gente. Agendem-se. Wolverine 3, ator de Narcos, é escalado para interpretar o vilão do filme. A 20th Century Fox escalou um ator de Narcos para viver o vilão do terceiro filme solo de Wolverine, com Hugh Jackman, reprisando pela última vez o personagem que lhe deu a fama. Será, Será que é a última? Com, de acordo com o site Deadline, Boyd Holbrook, que interpretou o personagem Steve Murphy na série da Netflix, fechou o contrato. Para isso, o ator de 34 anos irá interpretar um implacável calculista e intenso chefe de segurança de uma empresa global que fica contra Logan Wolverine. Patrick Stewart também vai estrelar a produção, reprisando seu papel como professor Charles Xavier. É, Wolverine 3, com direção de James Mangold, e o mesmo de Wolverine Imortal, tem previsão de lançamento para 3 de março de 2017. Bom, é, Chance, ator de... Prison Break é escalado para a nova série ao lado de Hugh Glory, uh, no Lu, né? Vem ganhando forma a série. O ator Paul Aldenstein fechou o contrato para co-estrelar a aguardada Chance. Aldenstein tem seu currículo. Tem em seu currículo participações em séries como Scandal, Private Practice, além de estar no elenco de Prison Break e também de seu revival. A nova série do Hulu é descrita, é descrita como um thriller psicológico que foca sua atenção em Eldon Chance, Laurie, um neuropsiquiatra forense de São Francisco, que relutantemente acaba se envolvendo no mundo perigoso de identidade errada corrupção policial e doenças mentais. Após uma decisão relacionada a um paciente que pode ou não lutar contra uma desordem de múltiplas personalidades, Chance se vê na mira do marido abusivo da paciente, que também é um cruel detetive de polícia, que é o papel de Aldenstein. Bacana, vamos esperar, a gente avisa por aqui quando chega. Netflix assume a produção do filme baseado no mangá Death Note, O, assumiu agora esse, nesse, a produção desse filme americano. Né? A, pro, é, a produção estava sendo desenvolvida pela Warner Bros., que acabou desistindo do projeto num realinhamento do seu calendário. A prioridade agora são as franquias do DC Comics, Lego e derivados de Harry Potter. Segundo o site The Grow a Warner liberou os produtores para negociar um projeto e vários estúdios se interessaram. Porque o que tem de gente que curte mangá não está num gibi mesmo, literalmente. Não foram divulgados detalhes do acordo com a Netflix, mas a adaptação deve manter o formato que já estava em desenvolvimento, levando às telas os três primeiros volumes da obra em quadrinhos com roteiro de J Jeremy Slater, do controverso Quarteto Fantástico, direção de Adam Wingard, Você é o Próximo, e com Nat Wolf, A Culpa é das Estrelas, no papel principal. Death Note foi criado por... Sugumi Oba e Takeshi Obata, não sei se falei corretamente. E conta a história do estudante eh, Light Yagami que encontra um caderno assombrado capaz de matar qualquer um que tenha o seu nome escrito nele. Olha que louco isso, tomara que não chegue nas nossas mãos esse negócio. Logo, o garoto começa a usar o caderno para matar criminosos, chamando a atenção da polícia. O mangá foi lançado em 12 volumes e já foi adaptado em duas séries, uma anime e outra com atores, além de três filmes live action no Japão. A Warner Bros tentava desenvolver a adaptação americana há cerca de seis anos. Gente ainda não tem data prevista para a versão ocidental, mas segundo o produtor Roy Lee, as filmagens começam ainda esse ano. Série mostra bastidores de lutas históricas de brasileiros. Em época de Olimpíadas, é legal a gente relembrar, né? Lutadores brasileiros que fizeram história nos ringues ou nos tatames terão suas glórias revisitadas na série A Grande Luta, do canal Cinemax, que estreia... Uh, que estreou, perdão, segunda-feira, dia 4, às 18h25, por favor, review pelo site, entra lá e dê uma olhada. Produzido pela Boutique Filmes, é... a série tem caráter documental e é dividida em 10 episódios, cada um deles dedicado a um atleta que tem se destacado em diferentes modalidades de lutas, como boxe, judô, karatê, jiu-jitsu e MMA. Além de exibir cenas de lutas marcantes das carreiras dos esportistas retratados, a série reúne depoimentos de treinadores, amigos e até mesmo de alguns adversários que cruzaram os caminhos desses brasileiros. O primeiro episódio foi dedicado ao judoca Aurélio Miguel e exibiu flashes da luta contra o alemão Marc Me Meiling na Olimpíada de Seul em 88, quando o brasileiro conquistou a primeira medalha de ouro no esporte para o Brasil. Então, vale a pena, tá, gente? Toda segunda e às 18h25... E o canal vai reprisar o mesmo episódio às 21h10. Dá uma olhada direitinho no site para não perder, porque parece ser uma série bem bacana. Eu não vi também, eu perdi o primeiro episódio, mas vou correr atrás. Lucifer e Rosewood já estão renovadas. O canal Fox anunciou a encomenda da segunda temporada das duas séries, que foram renovadas em antecipação ao upfront do canal. Lucifer é uma série de Tom Capinos, que fez California, é, Californication, e Len Wiseman, que adapta a personagem é, do de HQ de Neil Gaiman, Sam Keith e Michael Dringberg. Na história, entediado e infeliz, Lúcifer Tom Ellis, de Rush Miranda, lindo, lindo, lindo, abdica do seu trono como senhor das profundezas do inferno e abandona seu reino. Vivendo em Los Angeles, ele passa a ajudar a polícia a prender e punir bandidos. Em sua primeira temporada, a série registrou a média de 4,8 milhões de telespectadores, com 1,55% entre o público-alvo ao vivo. Números abaixo da média do canal, que na temporada 2014-2015 foi de 5,8 milhões, mesmo sim tá legal né gente para a estreia eu acho que foi legal Ro Rosewood é uma série criada por Todd Hartman de de Psy que chegou a ser div divulgada com o título de autopsy durante o desenvolvimento do seu projeto a história gira em torno do Dr Rosewood Uh, um brilhante patologista que trabalha em Miami. Proprietário de um dos maiores e sofisticados lab laboratórios do país, ele trabalha ao lado de Carissa Villa, uma detetive de Nova York recém-transferida para Miami que tem uma postura cínica sobre a vida. Em sua primeira temporada, a série registrou a média de 4,9 milhões com 1,42% entre o público-alvo ao vivo. Com Lucifer e Rosewood, a Fox já renovou 10 séries. Lembram que eu falei de Empire, Gotham, Brooklyn, Nine-Nine, Last Man on Earth, Scream Queens, Os Simpsons, Bob, Bob's Burgers e Bones, para a última temporada de Bones. né? O canal ainda não anunciou os títulos cancelados. Mas a gente já sabe que Minority, Minority Report é um deles, que é uma droga. Outras, produ, outras produções que têm pouca chance de re ser renovada são Second Chance, que não tem muito para onde viver, Cooper Bart's Guide to, eh, to Surviving Life, Gente, deixa eu repetir, porque foi estranho, hein? Cooper Bart's Guide to Surviving Life. E a animação Border Town, devem ser cortadas aí. Velozes e Furiosos 8, na Islândia. Gente, não acaba nunca, eu vou ter 120 anos e eles ainda vão estar lá. É, a produção do filme está todo vapor. As, cenas, as primeiras cenas começaram a ser filmadas na Islândia, com direito a veículos com proteção reforçada e explosões no gelo. Vídeos e fotos já surgiram na internet, revelando os tipos de carros envolvidos e os bastidores das gravações. Google, gente. Há também dois vídeos no Instagram que registram a experiência de Tyrese Gibson no sexo. No sexo é ótimo. No 7. A sequência de, será dirigida por é, Gary Gray é, e vai voltar a reunir todo o elenco de, do número 7, menos, obviamente, Paul Walker. É, entre as novidades confirmadas estão Charles Teron, que viverá a nova vilã da trama, e o norueguês Christopher Rivjo. Será que eu falei certo? De Game of Thrones. A estreia está marcada para 14 de abril de 2017. Gente, por hoje é só. Falei pra caramba. Desculpe aí algum erro de, de nome. Porque às, às vezes tem uns sobrenomes aqui, viu? Do caçamba. Ótima semana. namaste Que assim seja, axé, Porque a gente cerca por todos os lados. Até o próximo Cotidianas da Dri. Agora, pós suas cotidianas, o PS para a estreia do Superstar. Você até fez um texto lá para o site e não gostou muito, não, né? Não, eu curti muito, não. Eu curti muito, não. Achei que, bom, quem não leu o texto, por favor, né? Segue lá correndinho. Mas achei que a expectativa que foi criada foi muito grande, Camila, para um retorno muito fraco. É. Muito fraco. Muito fraco. E vale a pena também falar que gente, pelo amor de Deus, ninguém tá tá comparando com como depois chama com kids, né? Nada a ver. Com kids não, viu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão é que simplesmente não não rolou, não rolou, sabe? Eu eu só tô aqui ainda me perguntando até agora quando até agora, terça-feira, dois dias praticamente dois dias depois Quem, quem é responsável por essa peneira? Porque ou estreia desgramada de ruim. É, e assim, eu tinha até duvidado que o Superstar fosse ter outra temporada, justamente por causa da qualidade das bandas. Eu acho que do primeira temporada pra segunda já caiu muito nível. Na segunda tinha um ou outro que era bom, e na primeira a gente teve muita coisa boa. E até duvidei que fosse ter a terceira, né? E aí eles já chegam com a terceira desse jeito, é pra gente desanimar, né? Total, gente. O que que foi aquilo? Assim, é, Fernanda Lima como sempre, toda linda, né? Sim. Sabe muito bem levar, né? Agora, por favor, gente, tira aquela sombra é, clara de Fernanda Lima. Ela fica <risos> linda. Só que, que quando ela ri muito, aí o olho fica fechadinho, eu não encontro mais o olho de Fernanda. Então, dá o um tempo, porque ela usou essa, essa, essa mesma esse mesmo cajado Vamos dizer assim, claro né? Na, na, na edição, no fechamento de amor e sexo Sim Lembra? E ficou ótimo Acho que foi um teste, um teste e ficou legal Mas a gente hoje subia o olhinho dela enfim é, Quero muito saber o dentista de, de Fernanda Lima Não que eu vá nele, porque a minha dentista é ótima Não largo ela por nada Mas <risos> que trabalho lindo que ele faz Ou ela Enfim, não curti Achei os sarcasmos dela desnecessários, é. totalmente desnecessários, principalmente com Daniela Mercury... Eu acho que ali rolou, rolou um, um tempo ruim, sim, sabe? Daniela estava muito contida. Não é que eu ache que ela deva falar despentelhadamente. Achei até que ela, que ela se conduziu muito bem. Não, acho que ela foi muito bem. E eu achei ela é, estranhamente sucinta, porque eu já tinha falado que eu esperava que ela fosse falar muito, né? Então, acho que rolou Exatamente. mesmo uma... Sei lá, deve ter rolado uma treta. Eu acho. Vamos ver no segundo se ela vai continuar, porque ela foi extremamente técnica, né? E extremamente sem piadinhas, sem salamaleques. Ela foi completamente técnica. É. Então, vamos esperar que ela... Eu realmente torço para que ela continue assim. Certo? Sim. Eu também gostei bastante. Agora, eu achei que teve um negócio ali no ar, sabe? Ela não é, gostou da brincadeira com Fernanda Lima. Da brin brincadeira não. Foi sarcasmo. Não foi brincadeira. E pra quem não leu meu texto, ah, da gente lembrar que durante todo o programa cada um, tanto ela deu, deu esse puro né, no começo, mas também, poxa, é o Bibo, gente, vamos, né, relevar, não por ser Daniela Mercury, todo mundo sabe que eu adoro, mas é, é o vivo, né, é diferente de um programa gravado, pelo amor de Deus. Agora, é, os, tanto o Sandy quanto o Paulo Ricardo, em, alguns, em algum momento falaram também, da Sim. plataforma digital ali. Então, né, mesmo que ela tenha errado, ela errou, gente, ponto, acabou, daqui a pouco virar meme, vão Né, comparar com o Claudio Alete, vamos dizer que o Vete nunca faria, nunca teria esse erro. Aí vocês são patéticos, porque pegam isso como se fosse uma coisa né, 3D. É, mas achei aquilo completamente dispensável, amiga. Muito dispensável. É, é e essa, essa coisa que eles voltam, volta e meia, tem problema, né? Não é de hoje. Na segunda é. temporada também rolavam umas coisas assim que às vezes a Sandy não conseguia, o Paulo Ricardo tinha que ajudar, enfim. É, então achei não é que... uma coisa muito bem feita mesmo, não. Achei que o Paulo Ricardo estava... Que saco estou aqui. É, também achei ele meio... Nada empolgado. Nada empolgado. Não Sante... sei se foi pela qualidade das bandas também que desempolgou ele. É, aquele... Achei, assim, péssima a... a é... Como é que é? A colocação dele sobre uma banda... Só por causa que falou que ia representar o rock nacional, né? Do, não, não, não foi isso, não. É, foi outra banda, foi do... Dos filhos sim. do Netinho. Os filhos do Netinho. E ele falou assim... É, ah, então você não, eu sei, você não gostou da banda? Alguma pergunta que Fernanda fez? Não, eu gosto de música boa. Uh. Tipo, cara, foi desnecessário pra caramba. Foi exatamente essa banda aí. Os de Paula, eu lembro bem Sim. Ela, ele, voltou, ele voltou contra E aí Fernanda Lima perguntou Se ele não gostava de pagode, de samba Que, que ela nem colocou direito Porque Daniela veio logo depois Colocou, vocês fizeram um samba soul Na, na verdade, né Vocês não fizeram um pagode tão propriamente Foi um samba sol. E aí ele mandou essa, né Não, música, porque chiclete pra mim não é música Quer dizer, aquele refrãozinho que pega, né nossa, eu achei de um mau gosto de, é como se você passasse uma foice no sonho de uma pessoa é. Né? independente de eu ser completamente contra nessa primeira edição a, a esse menino os de Paula sim. e aquela outra que tocou no Rock in Rio sim, sim. Né? que já tinha ido, a, a vocalista já tinha ido pro The Voice, não vejo porque a cada dia que passa, eu comecei comentei isso hoje com minha irmã em casa a cada dia é, que passa a, as pessoas é, pa, parece que é tudo muito armado sabe Camila Verdade. imagine quantas bandas boas boas como a própria como a própria Suricato gente é uma banda incrível perder para Lucas e Orelha sabe é é, é insano racionalizar isso o okay que que eles estão fazendo um caminho é aquilo que a gente sempre fala quem perde acaba se dando bem, né, quem é, perde um já, lá já tá na trilha sonora de abertura aí, gente, tá mundo bom, né exatamente, então aí a, a coisa muda, mas gente, é surreal eu acho é, que essas bandas não poderiam estar aí a garimpagem, a gente tem tanta gente boa por aí, né, eu acho que a garimpagem tá péssima do programa tava um astral peso eu não curti, sei lá, eu não curti, não me motivou mesmo pra ver o seguinte, independente de eu amar a Daniela, a questão não é ela que tá sendo ali julgada, nem nada, mas, sei lá, achei, ah, sinceramente. É, eu achei ela travada mesmo, achei Paulo Ricardo meio nem aí, a Sandy, aquela coisa de sempre, né, sem graça... É ela muda o ponto final dela para aquelas <risos> exatas ela, ela, ela, ela finaliza a frase <risos> nenhum oh. dos três chamou a atenção, as bandas também muito ruins, então o conjunto não ficou bom né? vamos ver se não. semana que vem melhora não ficou bom, agora aquelas menudas do funk <risos> vou te mandar o um negócio todo não. mundo sabe que eu odeio funk, mas gente, como é que aquelas três passaram Não, a peneira do programa é como você falou, muito questionável. É questionável. Catarina, elas deviam se chamar Catrinas, pelo estrago que elas fazem nos nossos ouvidos. Por que que aquelas pessoas passaram, gente? <risos> sabe? Pra mim, não são Catarina, são Catrinas. E foram é, o pior de tudo, Camila, elas entraram. Elas entraram. Exatamente. Então, assim, é, é ridículo, gente. Sabe? É Um programa... Ah, então funk não é... Gente, funk não é música. Funk é chiclete. Funk nunca será música. É a minha opinião. Isso não quer dizer que eu seja a dona da verdade. Mas enquanto é, é, é, é telespectadora né, do programa e tal... É... Cara, nunca vai ser música. Como é que deixam passar uma peneira essas Catrinas? Sim, são Catrinas, gente. Não são as Catarinas. Horrível, sabe? Aí Paulo Ricardo, não, eu gosto desse jeitinho de sedução e tal. Ai, Paulo Ricardo, me ajuda aí, viu? Me ajuda aí. É funk. É como se eu estivesse no mesmo lugar pra mim, foi um caldeirão do inferno, como se eu estivesse no mesmo lugar, Anitta, Ludmila, MC Guimê, sabe? Cantando Sim. pra mim. Eu, eu me senti no caldeirão do demo. Que verão? Sabe? Assim, eu, aquilo ali me, me irritou, Camila, num grau pela exatamente por essa peneira do programa pra entrar, vamos ver como é que vem aí, mas assim primeira, pra primeiro episódio aí primeiro capítulo, episódio, sei lá como é que eles chamam, péssimo péssimo, e eu, eu adoro o programa, adoro, gosto até muito mais que o The Voice é, o formato mas... é bacana, né, mas e é isso, né, o cartão de visita tem que ser muito bom pra galera se empolgar e assistir o próximo, né né, o a mas... gente... Não foi tá isso que difícil. aconteceu. Não foi isso, né? Outra pílula, antes de você, de você entrar na sua telinha em pauta, que a gente pega agora. Sim. É, é. O que vamos esperar de velho Chico? O que esperamos de velho Chico? Não sei. Eu sei que o cabelinho do Fagundes tá foda. Cara. O que eu é não aquela sou. peruca que botaram nele, pelo amor de Deus? Não, ninguém viu que aquilo tá ridículo, não? Não, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. A única coisa que a gente sabe é que ninguém vai mais suar, porque aí já chegou o advento do ar-condicionado. <risos> certo, gente? Não vai ter mais suador. Fiquem tranquilos. Mas, assim, de buenas, não entendi como é que vai ser é, é, essa virada. Achei incrível a ideia que tiveram sábado de, re, de remontar, né? As grandes cenas. De velho Chico, é, é, é. realmente. Você viu bem pra pegar, tipo, quem não assistiu a novela, meio que eles fizeram um resumão de tudo que rolou até agora, né? Exatamente. Foi inc... E eu vi tudo de novo. E, e me emocionei <risos> tudo de novo, né? Incrível! Eu achei incrível a ideia. Não lembro de ter acontecido em novela alguma. Olha é, que eu não. sou um hein, Camila? Me corrija aí. Não lembro. Não lembro, não lembro. Eu acho, achei, assim, quando eu vi eu falei, ué. Quer dizer, ou seja, não se gasta, né, com mais um capítulo, né, falando besteira. Não, é, eles poderiam começar com a segunda fase no sábado, porém, são são inteligentes, porque sábado muita gente sai. É, a audiência então, sempre cai no sábado. A audiência sempre cai, foram inteligentes. E fizeram uma coisa inovadora. Inovadora, para mim. Quem não tinha assistido o Velho Chico ficou com vontade, mas queridos, quem não assistiu essa fase de velho de Chico, perdeu então, um abraço vamos ver agora como é que vai passar para segunda não entendi o, o personagem antigo de de, de de Carlos, que vai ser que, né, casou com Tereza não entendi o cara era, já era velho, velho entre aspas mas já era um rapaz completamente loiro, aí vira Marcelo Cerrado, não entendi É, esse cabelo de Fagundes aí, horrível, bem, bem, tem de não, tem de não, não sei, eu, eu só tô esperando aqui, Selma e Grey, como sempre, né, os lápis, lápis eternos, Tomara que ela faça aí 120 anos, pra gente continuar com ela, ainda não sei o que vai acontecer com Fabiola Nascimento, eu tô com cólica, você sabe? Não, amiga? mas acredito que ela não vá... Continuar tipo... mesmo ou não. Porque a piedade que é a Síria Coentro já já saiu que vai ser outra atriz, né? Mais velha. Sim, vai sim. Vai continuar, Será que mas ela... vai ser outra atriz. Ah, se a Fabiola continuar, provavelmente vai ser outra atriz. Agora não sei quem vai ser. Ah, podia envelhecer a Fabiola, né? É. Pô, porque perder Fabiola é, é pra mim vai ser uma das grandes dores. Marcelo Cer... Marcelo Serrado, desculpa. Rodrigo Santoro também. É, o cabelo do Fagundes, Sim. a troca do Santoro pelo Fagundes, a Camila Pitanga também, tô com medo. Tô com medo de tanta gente, você não tem ideia, aquele cabelo do Fagundes, é, Fagundes ficou ruivo. Não, gente, é. horrível, por que que não deixaram ele grisalho, como sempre foi, pelo amor de Deus? Ficou ruivo, assim, entendi nada, entendi nada, e pra mim Camila Pitanga pegou um pacote quente, porque Júlia da Lara, o Júlia da Lavia, é, Dallata, Ju, Dallavia, é a menina muito boa. É muito boa, então ela pegou uma batata quente na mão, não sei como é que vai ser. Eu não tenho medo nenhum de Domingos Montanher. Não. Uh, porque Renato Góes deu um show, mas enfim, a gente tá falando de Domingos Montanher. Também zero de medo de de Lu Coelho Sim. que vai fazer o, né, o o irmão do Santo, né, o Bento zero de medo, né no lugar de, de Zezita Matos, que você falou, né, que assume no lugar de Cília Coentro Isso. não conheço, não conheço Zezita Matos, não, não me lembro de, de ninguém, sei lá não me lembro, enfim, tenho medo de Carlos, de, de Marcos Palmeira também é, Marcos Palmeira também, não sei não sei, enfim, eu, eu tô com medo de tudo eu acho que a primeira fase é que se prestou eu tô aqui na minha bola de cristal, que eu já não vou ver essa segunda fase, eu não vou, eu não vou aguentar com um, um ovo na boca e o cabelo ruivo <risos> é muito pra mim, gente é demais, é né? muita ovo. informação é muita informação, sabe eu não, não tenho, sei lá não tenho é, como fala, não tenho a pegada, agora uma grande que não é surpresa, mas é, é um, eu adorei quando ele fez Verdades Secretas, Verdades Secretas é o nome, Camila? Sim Sim, né? é o Gabriel Leone que vai ser o filho da, de Camila Pitanga né? o filho de, de Santo É, inclusive tá a cara do Santo mesmo é, então muito legal é, eu super sou, sou fã desse menino tomara que ele, que ele venha bem, ele fez um trabalho muito legal em Verdades Secretas tomara que ele fique, venha bem agora enfim, vamos se... esperar seguimos porque já estamos Natalia em pauta, já estamos falando de Velho Chico minha filha Então, vá, vá, desculpa, olha eu entrando na vida <risos> da mulher. Fala, mulher. Vamos lá, vamos falar de Totalmente Demais, que também é nosso xodô, né? É, é Pois total. é, gente, o romance de Arthur e Elisa já vai acabar, tá? É. Pois é. Arthur Fábio Assunção vai cair em uma armação de Carolina Juliana Paz e vai acreditar que foi traído por Elisa Marina Rui Barbosa em Totalmente Demais. O agente vai flag flagrar a Rui e vai na cama de um hotel com Rafael Daniel Rocha e não terá dúvida de que o fotógrafo a seduziu. Magoado, ele vai terminar o namoro e voltará para casa dizendo, você destruiu meu co coração. Oh, oh. cuidado. Nos próximos capítulos, Elisa vai embarcar para o Uruguai para um ensaio fotográfico na companhia de Rafael e Carolina e a jornalista verá a viagem com a oportunidade ideal para se vingar de Arthur. O fotógrafo estará fragilizado após ser abandonado por Lili, Viviane Basmanter e furioso por ver que Germano Humberto Martins está prestes a conseguir uma reconciliação com a ex-mulher. Carolina, então, vai se aproveitar disso para convencer Rafael a ser seu cúmplice no plano. Só vamos eu, você e a Elisa. E ela, além de namorada do Arthur, é filha do Germano. Ou seja, um prato cheio para nossa vingança, dirá a jornalista. Ao chegar no hotel, na, na capital uruguaia, Carolina sugerirá um passeio e vai fingir que passou mal para que o fotógrafo vá sozinho com Elisa. Tira umas fotos sozinho com ela, capricha nos olhares e a gente vê o que faz depois com isso orientará. As fotos do passeio a dois de Elisa e Rafael vão ser publicadas no site da revista Totalmente Demais com, com pretexto de mostrar os bastidores do ensaio internacional, mas a intenção de Carolina vai ser provocar ciúmes em Arthur. Ele ficará incomodado mas Elisa o tranquilizará por telefone. Ela, ele está sendo muito gentil comigo, traduzindo tudo, me ajudando, me mostrando como são as coisas aqui e eu estava agora mesmo falando para o Rafael como você está fazendo falta, explicará a Ruivinha. Mais aliviado, o agente resolve fazer uma surpresa para Elisa e viaja ao encontro dela. Claro, típico, né? Uhum. Carolina vai ficar sabendo e armará a segunda parte do plano. Temos um jantar mais tarde, é um compromisso de trabalho, Elisa. Foi o, govern o governo uruguaio que ofereceu. A gente comparece e tira umas fotos para o site. Durante o evento, a jornalista batizará a bebida de Elisa e mandará Rafael levá-la até o quarto do hotel. Beba do fotógrafo acabará dormindo ao lado da modelo e Carolina vai aproveitar para tirar fotos do flagra e deixar os dois a sós. A Arthur vai chegar logo depois e vai flagrar os dois na cama. É, mesmo sem lembrar de nada, após o Boa Noite Cinderela, Elisa vai tentar se explicar e Arthur está profundamente decepcionado. Eu queria saber por onde começar, dirá ele. Começa pela parte que você destruiu meu coração, retrucará Arthur. Que ironia, ser pisoteado justamente pela menina ingênua por quem eu me apaixonei. Eu mereço, vai concluir o playboy. Por causa das fotos do passeio do dia anterior, ele vai acreditar que Carolina mandou Rafael seduzir Elisa e que a ruivinha caiu na lábia do fotógrafo. Você me destruiu, pior, destruiu a coisa mais importante que eu tinha, meu amor por você. Dirá Arthur antes de dar as costas e voltar para o aeroporto. A sequência está prevista para euar a, a partir do dia 19. Eu não vou ver, porque eu vou chorar. <risos> eu vou chorar, mas eles não vão acabar juntos, né, gente? Pra mim é, é, é fato. Por mais que, que eu torça, mas eu não acho que eles vão acabar juntos, não, Camila. Não é, acho. eu acho que ela vai voltar pro Jonatas mesmo. É, vai ser a mesma cara. E Carolina não sossega, né, cara? Ela leva na cabeça, mas tá sempre... É, ele essa mesmo. daí gosta mesmo, viu? Vou te falar... Enfim, vá lá, minha filha, que mais? E Rafael também, pelo bem que você falou, né? Também não deve terminar com a Lili mesmo, não. É, não deve, não deve. É, é uma pena, mas não deve. É, acho, a, esse casal eu achava tudo a ver. Mas, tempo. Enfim, gente, vamos falar um pouquinho da próxima novela das sete, que vai substituir totalmente demais. Já estão soltando aí algumas novidades. E a primeira delas é falando da família Abdala. Para a família Abdala, a riqueza é sinônimo de ostentação. De origem libanesa, eles não medem esforços para mostrar a sociedade paulistana que, de luxo, entendem. A chefe do clã é Teodora Abdala. Grace Janoukos. Se é que eu sei falar o nome dessa mulher. Janou... <risos> Af. É. Presidente do Complexo Gastronômico e Cultural Grande Bazar. Como a personalidade pode ser classificada, no mínimo, como forte, Teodora administra como ojo de ferro tantos os negócios quanto seu casamento com Aparício Varela, que é o Alexandre Borges. Na juventude, ele, então um simples funcionário de contabilidade, casou-se por dinheiro e paga caro todos os dias pelo golpe do baú. Mas Aparício tem talento como empresário e, apesar de viver à sombra da esposa, é, na verdade, o principal responsável pelo sucesso do grande bazar. Teodora, claro, não reconhece isso. O coração da Megera só amolece quando o assunto é Fedora, que é a Tata Werneck, filha do casal mimada e voluntariosa com a mãe a jovem foi criada como uma princesa e não faz nada da vida além de comprar e ostentar, sobretudo nas redes sociais considera-se uma it girl e vive de colecionar seguidores quanto mais, melhor Teodora prometeu adiantar a herança de Fedora assim que ela encontrar um pretendente e se casar a Aparício é completamente contra, pois sabe que a filha só sabe gastar dinheiro Na mansão Abdala também vivem Lucrécia que é a Cláudia Gimenez, irmã de Teodora, e a Gilson Varela, Marcelo Medes, irmão de Aparício, casar eles vivem as turras, mas não querem perder a mordomia. Lucrécia vendeu sua parte na herança para Teodora, com quem sua relação não é das melhores, e agora ela e o marido não tem onde cair mortos. Essa daí vai ser Aja Coração, que a gente já tinha falado aqui, que vai ser um, meio que um remake com coisas novas né, de Sassari Canto. Total nova. E agora eu, eu relembro a Globo que, por favor, gente, vamos tirar Tata Werneck dessa veia, né? um pouco, eu acho que ela pode dar mais, né? como a gente viu em Velho Chico, o Batoré né, Sim. Como, como delegado gente, né, vamos movimentar é sempre a mesma coisa pobre ou rica ela tá sempre na mesma com aquele mesmo glamour na cabeça, sabe, sei lá acho que acaba meio que colocando um, um carimbo na, na atriz né? e, e eu uhum. acho que ela pode dar muito mais enfim é, e ela ficou estereotipada com o mesmo tipinho de papel né Exato, é isso não Vamos trocar aí, gente, por favor É, vamos ver O Alexandre Borges promete, né? Sempre Sempre, cara Essa, Esse cara, é sempre é, é, Quer dizer, sempre não Ele promete, às vezes não entrega é. Mas, né? Vamos ver como é que vai ser Eu sou fã desse cara Brincadeira, mas vamos ver como é que rola O último papel dele mesmo na I Love Paraisópolis Pra esquecer, né? Total Oi? Ele trabalhou? Ah, tá. <risos> Muito ruim, coitado. Muito ruim. E, gente, pra terminar, em homenagem a Drix, lembra que a gente tinha falado dos 10 mandamentos na semana passada. Ai, você chata, Camila. Você chata. Vou sair disso <risos> aqui agora, gente. Tchau, abandonei. Pois bem. audiência da segunda fase supera a primeira em 56%, tá bom pra vocês? <risos> A estreia da segunda temporada de Os Dez Mandamentos, na noite do dia 4, né, segunda-feira passada na Record, superou o índice de audiência alcançado pela primeira fase, que foi ó, em 23 de março de 2015, A atração registrou média de 19 pontos em São Paulo, enquanto a estreia da primeira temporada atingiu 12 pontos de média, o que representa um crescimento de 56%. Cada ponto equivale a 69 mil casas. A segunda fase da trama bíblica, assinada por Vivian de Oliveira e dirigida por Alexandre Avancini, também fez audiência da emissora crescer em 70% na faixa de horário, em comparação com a audiência registrada na última segunda, quando tinha apenas 11 pontos de média. Aguardemos, né? Ah, eu não aguardo nada, eu acho isso de um absurdo, eu não aguardo nada, filha, eu não sei, ó, eu não entendo, ó, deixa quieto, passa, Camila, vai. Gente, é um fenômeno que só Deus pode explicar, viu? eu não sei, eu não entendo nada, eu não sei porquê, eu acho que tudo é mentira, estão querendo enganar a gente, é tudo vago, ah, gente, não, não consigo entender, não consigo. E, e Anjo Mal tá conseguindo assistir? Não, não. Não, não tô com tempo pra assistir de mal, uma pena Porque eu adorei essa novela, mas tô sem tempo Total é. sem tempo Também, e agora, agora é muita novela Pra administrar, gente Me dá, Começou a dar às 11 também, é muita coisa É, e né da, é Amanhã, né? Amanhã? Liberdade, oh, liberdade, não, promete não, gente, Começou ontem, ó, louca Hoje é, é, é porque ontem. eu não vi É porque eu não vi Vou ver hoje, calma Vou é. lá no G-Show, vejo o episódio de ontem Pronto, acabou É muita coisa, né, pra gente administrar. É muita, muita novela. E eu, eu já fui uma noveleira melhor. Hoje não sou tanta porque eu sou série maníaca, né, gente? É, aí, então... né, pior ainda. Porque aí não dá pra administrar mesmo. <risos> é, ou eu vejo uma coisa, eu vejo outra, né? Então, Camila, eu, a partir de agora eu deixo 10 mandamentos com você. Velho Chico <risos> com você. Seu trabalho de casa é esse, tá? Pra gente falar aqui pros nossos pódio pod ouvintes. Pode é... deixar. E o resto de séries você deixa comigo. vamos falar Pode, pode deixar. Eu tô com medo dessa terceira fase aí de Velho Chico. Mas vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. É, vamos ver. De repente quando chegar a sétima fase melhora. Não sei. <risos> a única coisa que eu sei é que ninguém vai reçoar. Tá? Né? Já é um avanço na vida. né Por favor. A, minha dúvida, que eu não sei se você consegue tirar. E eu também não, não vi nada sobre, não, não pesquisei. Ela vai ser ambientada em 2016 ou algum tempo antes? 2016 mesmo 2016? Então tá, gente, ninguém sua só Não, eu já tenho ar-condicionado, gente Pelo amor é. de Deus, chega de suar é só, Porque era incrível, né, cara Isso cortava meu coração <risos> E dava um nojo <risos> Mas enfim, já teremos ar-condicionado Eu tava com essa dúvida Seria ambientada agora ou depois Vamos Por hoje ver. é só, Camila? Boa, Por hoje é só, gente Então, por favor, queridos, mandem e-mails, feminialem.com no assunto, coloquem o que vocês querem falar, com quem vocês querem falar, é, sobre o Feminino na telinha, sobre o site, é, sobre tudo, né, por favor, vamos construir um portal, vamos dominar o mundo. Total, é. né? Total, quêmeos, dominar o mundo. A ah. risada de quêmeos foi atrasada porque ela está com delay, Ô, oh, gente, não é que eu tava lendo o um negócio aqui, aí eu me distraí. Tá vendo? Tá vendo? Ela tá com o delay, gente. É isso. Oh, Fala na cara. Né? Então, beijo, axé, cheiro, que assim. Seja na Mastê, porque a gente cerca por todos os lados. Ótima semana, queridos. Amém. Ótima semana. A gente se vê semana que vem, meu povo. Beijo, beijo. O que essa semana promete aí, né, na política. Semana que é. vem. Vamos ver se ainda teremos. Dilminha ou se o Dilminha terá a cabeça cortada pela câmara amém, que seja, <risos> não, não O meu amém, calma. não é pra cabeça dela ser cortada, calma gente, não matem deles. calma gente, eu não estou é, tomando partido não, tá eu estou um amém que as coisas se resolvam da melhor maneira possível para os brasileiros, porque a gente está numa situação coida estamos então... precisando que as coisas melhorem, né é, isso, só isso beijos, beijos, Beijo, tchau